Първата лекция – Богомилството. Втората – опасният свещеник. Третата – Боян мага. И три идеи – Богомилите, по-богомил и отново Боян мага. Следваща лекция – на 6 декември. Започвам с първата лекция – Богомилството. Богомилството е велик дар за вътрешното развитие, вътрешното реалното развитие. Богомилите притежават таинствена воля за живот и понеже са чисти, те са видели този живот в жертвата. Богомилите са видели истинността в жертвата. Разбира се, тук мога да допълня, че всеки човек малко или много е жертва. Въпросът е на кого и дали е осъзнат. В тази жертва, която е любов към Бога и към истината, се съдържат всички добродетели. Към Бога и към истината. Се съдържат всички добродетели. Значи това не е жертва за семейство, народ, държава, партия и така нататък. Тук няма тази грешка. Това са бъдещите истински ръководители на народите, тези, които знаят за кого са умрели. Не за друга идея. Те не заместат Бога с нищо друго. Така, накладата. Тялото изчезва, но Богомилството казва, но душата става храм на истината. И така, великият подвиг на Богомилите се нарича самоотречение, за да може Бог да израсне в тебе. Да се роди и чак след това започва истинският живот. И в последствие истинската държава. Това е правилният път. Питат ма скоро в Русе така нещо гласуваш ли? Аз отдавна съм гласувал за Бог истината. На някой казвам, че по-хубаво е да гласуваш за Настрадин Ходжа. Те не разбират. Другия път ще говорим за великият, чудния на Средния Ходжа. Така, между другото. Така. Ето защо богомилството е истинско явление в нашия живот и въобще във вътрешния живот, реалния живот, който е чисто духовния живот. Тук не говорим за религиозен живот, чисто духовен живот. Това са същества духови. Познали са духа в своето тяло. Богомилството. Това е едно велико пренасене в жертва на Бога. Докато останалото човечество е още далече от тази жертва. То само си мечтае за някаква справедливост в живота. Но при тези хора нищо съществено няма да се случи. Защото егото е там. Егото умира тотално на кладата. Който е минал през кладата може да разбере това. Това реално, което се случва, е в жертвата. Реалността и истината се случват в осъзнатата жертва. Там егото умира напълно, не до някъде напълно. Тази богомилска жертва е едно велико подчинение на Бога. А другите, които не са се подчинили, те какво могат да очакват? Ще обясня. След тази велика жертва се придобива един виш разум, виш дух и от тук започва истинското разбиране за нещата, същностното разбиране. По-нататък, когато ще ви говоря за Чан, китайския дзен, там се казва много хора практикуват, милиони хора практикуват и не постигат. Защото преди практиката има нещо друго. Това е имаш ли любов, имаш ли същност. Имаш ли същност, каквото и да практикуваш си прав. И ще получиш правилната мъдрост. Нямаш ли същност само практики. При това положение един чан-учител казва какво да правят тези, които нямат любов, да продължат да практикуват, докато някога пробият и стигнат до любовта. Тоест, и те да не се отказват от практиката но да ни мислят, че са велики практици. Така. Извън тази богомилска жертва към Бога, всички тези, които са останали да съществуват, застрашават развитието. И своето, и чуждото. Те са остатъци от човешка раса, която е проблем и за самата себе си. Това са хора, погълнати от човешкото а не от Божественото. Богомилството е едно от големите световни учения по духовност. В най-чист вид. Богомилството е държава на духовността. И забележете, Бог е искал да сключи съюз чрез тях с българския народ за едно велико единство. Разбира се, много хора са разбрали това. Включително и свещеници, които са напуснали църквата и са станали богомили. Но голяма част не е разбрала това. И тази духовност, богомилската, и до сега работи в пробудените български народи, в българи народи по най-различен начин, т.е. на различна степен. Истинският рай казва богомилството не е в религията, а в духовността. Богомилството си остава непобедимо, защото това е чисто духовно влияние, а не религиозно или пък църковно дело. Това е Божие дело. Няма как някой да е успял срещу такива същества. Това е дело на безсмъртието. Няма нищо общо с човешките неща. Богомилството това е вътрешната страна на българския народ. Това е духът на българския народ. Това не е църква, а високо място в духовния и божествения свят. Богомилското учение е велик предтеча и посев за бъдещото българско и всеобщо безсмъртие, към което ще бъдат призвани всички достойни и предчистени същества. Богомилството е необикновено общо-човешко учение, учение за безсмъртие. Богомилите не държат на светското общество, а на Бога и на духовното общество. Затова са приели кладите. Богомилите са били обучени в преодоляването на изпитанията, много от тях са минали през мистериите на Египет, най-вече съвършенните богомили и затова те са солта на Земята. А що е солта? Боян казва Божествената мъдрост. Божествената мъдрост.